І раптом він, який жах, читає цього листа. Я не знаю, куди мені подітися. А загребельний, закінчивши читати, запитує в зали. Навіщо я це зробив? І відповідає. А зробив це я для того, щоб показати, до чого наше суспільство докотилося. Це ж страшно уявити. Довели людину до того, що вона вкоротила собі віку, а потім ще й обпльовуємо її. Ми деградуємо. Народна мораль, що була в селах, зникає. Він помовчав, мовчала й зала. Всі чекали, що він скаже далі. Борис Іванович звернувся за Гребельний до Бориса Іваненка, завідувача відділу культури ЦК КПУ, що сидів у президії. І Борисе Іллічу, як до секрета парткому. Я знаю, що копії цієї злобної писанини надіслані на ваші адреси. Підписателі не знають мудрого закону, котрі сформулювали ще древні, про мертвих або добре, або ніяк. Ми... По своїх каналах перевірили цю скаргу, факти не підтвердилися. Можете не витрачати часу на паралельні перевірки і теж закрити звернення до вас. Я оприлюднив тут цей лист для того, щоб ми мали ще один урок людяності і милосердя. А тепер повернемося до нашого порядку денного. Оцього я Загребельному не забуду ніколи. Він міг розписати лист на косі з підлеглих, наклавши резолюцію, перевірити і доповісти, як це було прийнято в ті часи, а потім віддати з матеріалами перевірки для колективного судилища. І невідомо, що б там і як склалося. А вийшло так. Даремно я виношував у собі стільки інвективів у відповідь Загребельному, якщо він почне мене виховувати і перевиховувати. Буває приємно помилятися в людях, особливо якщо помилки такого характеру. Може це й не дуже правильно з погляду вічності, але наше ставлення до інших майже завжди залежить від їхнього ставлення до нас. Можна скільки завгодно резюмувати про людські стосунки тоді, коли це жодною мірою не стосується тебе. А коли в ці стосунки втягнути ти сам, Усе стає набагато складніше. Між зверхнім резонерством і звичайним спілкуванням людей дуже велика різниця. Бо резонерство – то теорія, часом бажане видане задійсне, а рутинні будні серед людей – то рефлекси, звички або пам'ять про те, що не забувається. Письменницьке середовище, як уже мовилося, дуже конкурентне, як і будь-яке інше творче середовище. Хтось одержав премію? Звичайно ж, не заслужено. Безапеляційно ствердять 50% спільчан. Хтось напише книжку на грані геніальності. Нічого видатного там немає. Зі святою переконаністю в своїй правоті стверджуватимуть 50% колег. Я надто довго, вісім років, був у тій кухні, де не тільки творилася літературна критика. Я щоденно спостерігав реакцію літераторів на критичні виступи газети, бачив, як майже особистим горем для декого ставали похвальні рецензії на книжку того чи того колеги, допевнювався в тому, яку радість несли критичні розноси котрогось, навіть талановитого автора, його начебто і не ворогам». Я не згущую барви домежно, але стверджую, що це було. І особливо виразно було саме тоді, коли на рецензії звертали увагу не тільки об'єкти рецензій, а й уся літературна громадськість. Тоді, як уже мовилося, від рецензії залежало так багато. Нині ж... Чи й хто, крім рецензованого, зверне на неї увагу. Літературний процес, вивільнившися з-під диктату, партійності, народності, став цілковито самодостатнім, залежним передовсім від себе самого, створив усі передумови на появу в Україні великої європейської літератури. Бо ж, чесно кажучи, наші визначні події місцевого значення виглядають аж ніяк не авторитетно на європейському тлі. І скільки б ми їх вихваляли, скільки б себе переконували, що й ми, Химко, люди наші домашні здобутки не стануть от того значнішими. Це наш тихий дон, це наша війна і мир, патетично вигукує з приводу появи трилогії Володимира Шовкошитного «Кров свята» Костянтин Родик. А Костянтин Дикань, прочитавши і Родикову передмову, і рекламовану нею трилогію, з Іронією говорить, що твору українського автора до названих шедерів так далеко, як, скажімо, від України до Марса. Авторові ж передмови він радить просто уважніше і вимогливіше читати тексти, котрі береться оцінювати. Раптом знову напише подібну Реніксу, а хтось у те повірить і радісно заволає «Ура, ми завоювали літературну Європу, а ми, виявляється, не в Європі, а в тому ж Конотопі». Кожне нове літературне покоління приходить у світ, несучи в собі буреломний ентузіазм і відчуття своєї небувалої всеможності. Багато з них могли б повторити відому фразу «Дайте мені точку опори, і я переверну світ». Але настає гірка пора підсумків, і справжня, виявляється набагато скромніше, ніж перечуття та обіцяння. «Вистріляли український ренесанс 20-х років». Лишилися тільки поодинокі автори, які злякано наступили на горло своїй пісні. Повернулися з фронту випадково зціліли молоді люди. У них так багато на серці було, що дивно, як воно не розірвалося від побаченого і пережитого. Здавалося, це покоління потрясе світ своїми творіннями на взір на Західному фронті без змін, поза межами болю, по кому подзвін, коли ти прийдеш у СПА. Але в нас не з'явилося такого регістру твори. Остільки на межі тисячолітті у російській літературі ми прочитали давно обіцяний від Віктора Астаф'єва роман «Прокляти і убіти», який стоїть на рівні світової класики. Війна, несвобода і смерть раптом стають тим страшним трикутником, до якого зводиться наше існування на землі. Щоправда, і в цьому великому художнику не пощастило втриматися від шовіністичних випадів. Читаючи його, ще раз подумалося, що росіянин – це діагноз. До речі, про це докладно пише у своїй монографії «Трубадури імперії» американський літературознавець Ева Томпсон. Книжка вийшла в українському перекладі в основах.